פרק י"ג ויהי דבר ה' אלי לאמור בן אדם הנוה אל נביאי ישראל הנבאים ואמרת לנביאי מלבם שמעו דבר ה' כה אמר ה' אלוהים הוי על הנביאים הנבלים אשר הולכים אחר רוחם ולבלתי ראו כשועלים בו חורבות נביאיך ישראל היו, לא עליתם בפרצות ותגדרו גדר על בית ישראל לעמוד במלחמה ביום אדוני. חזו שב וקסם כזב האומרים נאום אדוני ואדוני לו לא שלחם וייחלו לקיים דבר. הלא מחזה שב חזיתם ומקסם כזב אמרתם, ואומרים נאום אדוני, ואני לא דיברתי. לכן כה אמר אדוני אלוהים, יען דברכם שב וחזיתם כזב, לכן הנני עליכם נאום אדוני אלוהים. והייתה ידי אל הנביאים, החוזים שב והקוסמים כזב, בסוד עמי לא יהיו. ובכתב בית ישראל לא ייכתבו, ואל אדמת ישראל לא יבואו, וידעתם כי אני אדוני אלוהים. יען וביען הטעו את עמי לאמור שלום, ואין שלום, והוא בונה חיץ, והנם תחים אותו תפל, אמור אל תחה תפל, ויפול. היה גשם שוטף, ואתן אבני אל גביש תיפולנה ורוח שערות תבקע. והנה נפל הקיר, הלא יאמר עליכם איה הטיח אשר תחתם. לכן כה אמר אדוני אלוהים, ובקעתי רוח שערות בחמתי וגשם שוטף באפי יהיה, ואבני אל גביש בחמה לכלה. והרסתי את הקיר אשר טחתם תפל, והגעתי הוא אל הארץ, ונגלה יסודו, ונפלה, וכליתם בתוכה, וידעתם כי אני אדוני, וכליתי את חמתי בקיר, ובטחים אותו תפל, ואומר לכם, אין הקיר ואין הטחים אותו. נביאי ישראל הנבאים, אל ירושלים, והחוזים לה חזון שלום, ואין שלום נאום אדוני אלוהים. ואתה, בן אדם, שים פניך אל בנות עמך, המתנבאות מלביהן, והננבא עליהן. ואמרת, כה אמר אדוני אלוהים, הועלים את הפירות כסטות על כל אצילי ידיי, ועושות המספחות על ראש כל קומה לצודד נפשות. הנפשות תצודדנה לעמי, ונפשות לחינה תחיינה. ותכללנה אותי אל עמי בשעלי שעורים ובפתותי לחם, להמית נפשות אשר לא תמותנה, ולחיות נפשות אשר לא תחיינה. בכזבכם לעמי שומעך עזב. לכן, כה אמר אדוני אלוהים, הנני אל כסתותיכן נא, אשר אתן מצודדות שם את הנפשות לפרחות, וקרעתי אותם מעל זרועותיכם, ושלחתי את הנפשות אשר אתן מצודדות את נפשים לפרחות. וקרעתי את מספחותיכם, והצלתי את עמי מידיכן. ולא יהיו עוד בידכן למצודה, וידעתן כי אני אדוני. יען החאות לב צדיק שקר, ואני לא הכאבתיו, ולחזק ידי רשע לבלתי שוב מדרכו הרע להחיותו. لا. לכן שב לא תחזינה, וקסם לא תקסמנה עוד, והצלתי את עמי מידכן, וידעתן כי אני אדוני